Du lytter til det tomme magasin. Hej og velkommen til Alt om Spurve. Mit navn er Jørgen, og jeg vil nu fortælle dig alt, jeg ved om Spurve. Spurve og vinger, Spurve de er tit grå. I hvert fald dem jeg ser, fordi det er gråspoge. de kan flyve. spore de små. Og sidst men ikke mindst, så er spuren en fugl. Og <coughs> fugl er jo fugle. I flertal Er som regel meget sky øhm, Men ham jeg har siddende her ved siden af mig Han er faktisk slet ikke sky Ham derinde i bur, Det er Lillegørn Og øh, ham redde jeg da han var helt lille Jeg fandt ham i en rede i træ Sammen med tre andre fugleunger Derude at klatre, og klatre øh, Og de havde slet ikke nogen De var der helt alene Og øh, jeg følte ikke jeg kunne påtage mig ansvaret For alle fire fugleunger Så jeg tog bare Lillegørn Og jeg elsker ham Og han elsker mig han, øh, han tror jeg er hans far Og jeg føler han er min søn Så hvis jeg åbner låget her til, til, til buret Låner, så vil de også se, at han bliver hos mig og ikke flyver væk. L Lille. Lille. Jamen, så fuck dig! At Markus engang er tom. Velkommen til Snak med de Døde med mig, Lene Mælkevej Jensen. Jeg klæder så jeg kan snakke med døde mennesker. Det kan du ikke, men det kan jeg. Og det er derfor, folk betaler mig så mange penge og kommer fra nær og fjern for at betale mig alle de penge. Jeg kan snakke med de døde. Woo! I dag får jeg besøg af Allan, der har brug for at få kontakt til en person, han har mistet, så han kan få sine følelser afsluttet og komme videre i livet. Ja, og så velkommen til dig, Allan. Tak skal du have. Halland, det, vi skal forsøge at få fat i i dag? hvad er det, du gerne vil øh, speak with? Øh, jamen, øh, det er min øh, mor, Birte. Hun, øh, hun døde for, for to år siden, og ja. jeg kan bare mærke, at jeg ikke fik sagt ordentligt farvel, og det, det har jeg altså brug for. Ja, godt, det kan jeg stå forstå, Arlen. det men... kan jeg Så lad os prøve det en gang. Øh, lad os se, om jeg kan få fat i Birte. Mm. Ah, er Birde til stede? Ja, det er hun. Hvad vil du jeg gerne sige, Halland? Ja, altså du skal nu? sige det nu. Hun er der nu. Ja, nu? Hun står og venter. <coughs> hun skriver øh, lidt. Jamen, øh, mor, jeg vil gerne... Jeg kan lige høre. Uh, Birte, hun har faktisk lige noget, hun gerne vil sige først. Oh, okay. Åh, gud. Er du klar? Jamen, hvad vil hun sige? Hun gerne spørge, hvorfor du er blevet så tyk. Hvad? Hun siger, at det kun er to år siden, du døde. Eller hun døde. Men at det ser ud som du har taget... Hvad siger hun? 20 kilo på? Det er også meget. Har du taget 20 kilo på? Ej, jamen, jeg... Jeg har jo ikke haft det særlig godt. Altså, det er da hårdt at miste sin mor. Sådan hun spørger noget. Om, om det er med vilje, at du ser så nusset ud. Proberer du dig ikke længere, eller går du ikke i badet, eller hvordan? I, jo, men jeg har jo haft det svært. Hun synes bare, her, du ser meget nusset. ud. Jeg jo... ved med at sige, det du har, jeg bliver ved med at få nusset. Jeg har jo været i og savner min mor helt vildt, for okay. fanden, jeg har jo ikke. Nu siger hun, at, at hun faktisk ikke savner dig, og hun er skuffet over dig Ej. som søn. Hun siger, at du er en tyk, usodineret, nusset skuffelse. Det er hendes ord, det er ikke mine. Jeg, det er jeg får usorineret, og jeg får skuffelse. Skuffelse, skuffelse, skuffelse. skuffelse. Det bliver ved med at ringe. Okay. Men jeg vil bare gerne sige, at jeg elsker dig, mor, og jeg savner dig helt vildt, og du er den bedste. og Jeg håber, du er stolt af mig. Og hun er så... god. Jeg tror ikke hun gad høre på det der pis længere. Det ville jeg heller helt hellere at høre på, hvis det var mig. Altså jeg synes jeg synes, jeg synes faktisk bare at vi skal klare betalingen, øh, så du kan komme ud herfra, fordi du har en meget, meget dårlig energi. Men jeg fik jo ikke lov til at sige du bliver noget. Det er 1600 kroner, og det er kontant eller det er mobile pay. Jamen så er nok nok nødt til at være mobile pay, har du nok ja? Fuck en tamer, man. Jeg kan godt forstå, at I må være trætte af dig. Nå, hvad hedder det... Skal vi finde tid til næste uge? Du skulle også snakke med din far. Skulle du ikke det? Jo, det skal vel. Hej jo, hvad så? Mit navn er som så HC, og det danske sprog hænger mig langt ud af halsen. Det er røvsygt. Det er som en kasse med legoklodser, hvor alle klodserne er den lange grønne. Der er ikke nok fedt slange, og det har jeg tænkt mig at rette op på. Så her er min podcast, H.C. slanger, sig, der får du frisk ny slænge, du kan blære dig med. Det første ord, vi skal kigge på i dag, er ordet sovs. Sovs er et ord, vi alle sammen bruger dagligt, men det lyder så her er nogle alternativer. Kartoffelglasur, brun sved, estragonsuppe eller gastronomisk glidecreme. Dagens andet ord er sko. Sko øh, går vi alle sammen med, men ordet sko lyder som en ske, bare dybere. Det duer ikke. Så her er nogle andre ord, du kan bruge i stedet for ordet sko. <coughs> Fodvandrene, de hårde sokker, vandrepuderne, eller hvad med fuserholderen. Og så til dagens lytterønske. Hey, H.C., vi er nogle stykker, der er trætte af ordet bryster. Der må simpelthen findes et andet udtryk, man kan bruge. Gernet noget sexet. Og helt sikkert, H.M. I bestiller og H.C. leverer. Her kommer alternativer til ordet Bryster. Man kan for eksempel sige øh, baller, baveballer, bryst, brusk, bryst, bryst, bollepuder, nej, Bøl, nej, jeg tror sgu ikke, der er nogen gode. Bryster er over overordet oh, oh, afspejler det, sorry guys, det var alt for dagens dag, vi ved, yeah! Du lytter til det tomme magasin. Velkommen tilbage til bagsiden af medaljen, hvor jeg, Silke Lundsgaard, konverserer med kendte mennesker, der har mødt meget modstand her i tilværelsen. I dag har jeg besøg af forfatter og Instagram-stjerne, Clara Brysk. Velkommen til, Clara. Tak. Og der skal jeg lige skynde mig at sige, at Clara er stokdøv og har været det hele livet. Og i dag skal vi snakke om, hvordan det er at vokse op uden hørelse. Men det går lige op for mig, at øh, jeg jo ikke kan tegnsprog, og der kommer jo ikke meget god radio ud af, at klar? ikke kan høre, hvad jeg siger. Klar? <coughs> kan du høre, hvad jeg siger? Det er jo ingen at råbe. Jeg er jo død. Jeg kan, jeg kan ikke forstå dig, Clara. Du mumler. Clara? Jeg, jeg, jeg kan måneaflæse. Du behøver ikke at råbe. Jeg forstår det ikke. Bare tal klare, jeg forstår det. Jeg ikke, hvad du sidder og siger. Du vifter med hænderne, men jeg forstår det ikke, Clara. Jeg forstår dig. Hold kæft, et cirkusmand. Klar er stokdøv, og jeg kan ikke læse det der håndfis, så nu læser jeg de spørgsmål op, jeg ville have stillet. Klare <coughs> hvordan lærer man at læse, når man er døv? Klare er prutter også sjove, når man ikke kan høre dem? Hey, klare er voldbilt også dårligt, når man er døv? Hey, klare hvordan er det både at være døv og græm Og så det sidste spørgsmål. Har du prøvet og rense dine grimme ører. Brøm dig, fælge! Nu er du og for, dog at høre! At jeg forstår det ikke, klart Hvad siger du? Kan du klar kan du skrive det ved et stykke papir? <tryk> Er jeg ikke dum at høre på? Du, du kan jo ikke... Du kan jo ikke høre. Du er dum at se på med de der jazzhænder. Er du ved at lande et lille fly sidder trafikken fast. Hvad er det, du laver? Råk dig, Finge! Ingen forstående, det blev blevet dårlig radio, og jeg beklager, men det kan I tak. Clara Prysk, for tak for i dag, og et stort ikke tak til klar brusk det døve svin. Jeg kan tale om hende, som jeg vil, for hun kan ikke høre mig, men jeg tror, at Clara har taget fejl af ordet døv og dum, for hun virker ærligt talt en smule unintelligent. Hold da op, der er vist en, der har glemt at tage sine spasserpiller. Mit navn er Silke Lånskov, og vi høres ved i næste uge. Og så er der bare tilbage at sige, pas på Derude for verden er fuld af ufølsomme skidlerækker. Du lytter til det tomme magasin. Hey, hvad så, dense drenge? Mit navn er Ivonne og jeg har en ganske særlig evne. Når jeg prutter, så kommer der blomster ud af numsten på mig. Prøv lige at se engang. Hold da op, mand. I dag er det roser. Hey, dig der. Snuppen blomst. En blomst til en blomst. Tusind tak det mm, de dufter virkelig igennem. Er ja, de er også helt friske fra drivhuset. Uh, uh, hold der op, mand. Uh, der kommet en hel buket. Vil du have nogen med hjem til konen? Jo tak, det skader vel ikke? Tusind tak. No problemo. Uh, hold, hold op. Ej. Uh, uh, nu er der vist noget, der lige er dræt. Uh, uh, uh, uh, uh, hold op en hel rotodendron. Og godt med spagnum. Velkommen, kære, lytter til Danmarks radios nye journalistiske flagskib. Mit navn er spaden, fordi jeg går et skridt dybere. Her i programmet forsøger vi at komme til bunds i de vigtige samfundsanlægner. Vi er samfundets vagthund, Våg bog, bog. I dagens program skal vi se nærmere på vores daglige brød. Alle mennesker har et behov for næring, men i takt med at det moderne menneske har bevæget sig fra jæger samlerkultur til den moderne civilisation, stiller vi også højere krav til vores daglige kalorieindtag. Vi lader os ikke spise af med det funktionelle, høhø. <går> Nydelse er også blevet en vigtig, hvis ikke vigtigere faktor. For blot 6 og ti år siden var tandsmør en luksus forbeholdt de få, og slæbesild var normen blandt masserne. Men i dag svælger vi i en overflod af råvarer og luksus, der har givet mennesket mulighed for at forlange mere af det, de sætter til livs. Men bag den kække facade af popkulturelle bageprogrammer og instagram konditorer gemmer der sig et drama. Et spørgsmål, som få tør stille og færre tør forholde sig til. Derfor er vi her på programmet dem, der tager springet og stiller de store spørgsmål. Hvor meget smør skal der egentlig i en croissant? Vi har spurgt. Pepo Svlatko fra det københavnske avant garde -bæreri. dig, hvad han mener. Altså, det er jo en smagssag. Jo mere smør, desto blødere bliver de. Som vi kan høre, er det et kontroversielt spørgsmål. Stille, og vi stopper derfor her. Du lyttede til Spaden Live, samfundets vagthund, og mit navn er Spaden. Og dagens program blev produceret af Wilhelm Andersen, Morten Michael, Jesper Rauthof, Klaus Biwersen, Iben Olmgård, Laura Bakkedal, Rasmus Densnert, Volmer Ikaros og Petra Larsen, Tidrek mint Monsen, Karsten Mathiesen, Danny Bank, Fred Lomborg, Klaus Claus, Claus Clausen, Sebastian Würth, Klara Mikkelsen og Palle Dram, Kimis Michael, Truls Poulsen, Odin Nakke, Sabrina Fransen, Jan Janssen, Jan Poulsen, Jan Petersen. Jan Munk, De Tre Bukke bruse, Lange Jan, Børge Mogensen, Sollebarn, Den Grønne Power Ranger, Branko og Chili. Fem tilfældige fodgængere, en praktikant, der er i familie med min chef, en praktikant, der har haft et ufrivilligt seksuelt forhold til min chef. Min chef, en gammel pudlund, sex æg, en rundsav, Iben Trandholm og Dennis fra Vandløse. Vi løser ved. Du lytter til Nattevagten. Jeg er fodboldtræner ude i Tårnby. Vi mangler et par friske drenge på et par minibu 12 Og de typer, vi leder efter, det, er, det skal ikke være sådan nogle små narrøver. Det skal ikke være sådan nogle små fanatiske Fortnite-spillere. Sådan nogle små pig -spiller. Vi gider ikke have de der små bøsse der sidder indenfor og spiller Magic-kort. Og vi gider heller ikke have nogen, dem, der er rigtig gode til sport, fordi vi er ikke er særlig gode til sport. Så vi skal have nogle af dem der, der er sådan nogle drenge der, du ved fra børne eller noget eller noget, som ikke... Det ved jeg sgu ikke, altså... Det er måske også lidt mærkeligt, altså, vi. Er, ah. Arh, vi skal bare. Er der nogen, der en bold? Gå på opdagelse i LDR's podcast og radioprogrammer. I appen. det er lyden.